Але доня моя, як дізналася про те, одразу криком закричала, в ноги кинулась. Їдь туди, таточку, бо козаки яничарів уб'ють, а це ж він, мій рятівник. Затялася дівка і все тут. Тому за порятунок Оксанці дякуватимеш, підморгнув Максим Перепілка Богданові. І взагалі, якщо подумати. Мусиш тепер її за жінку взяти, бо хто ж дівчину з відрубаним з твоєї ласки вухом за себе візьме, а? Козаки вибухнули реготом, тим легким реготом, який завжди з'являється після страшної напруги. Посміхнувся і сірко. Ну, вухо не голова Максиме, тут головне була б голівонька ціла. «А то так!» – згодився перепілка, задоволено усміхаючись. «Важко заперечити, та й не буду». «Но що, панове браття?» – знову взяв слово Кошовий. «Що тепер, скажете, як нам чинити з цими полонениками?» «Та що чинити, батьку?» – втрутився дядько Михайло. «Сі вже зрозуміли, що й до чого. Сумніву немає». Геройський хлопець, а за те, що вижив таки і до нас незаплямованим повернувся, удвічі честь йому і слава, низко вклонився юнакові. «Дяка тобі, хлопче, за всіх тих, кого рятував від наруги і смерті, за тих людей, від яких три роки тому татар відігнав, запаливши фігуру, «А нам уже вибач за недовіру. Сам розумієш, як воно буває». «Ну, з Крайченком розібралися. А що з другим Яничаром робити?» Раптом почувся чийсь непевний голос. Його майже і не чути було, чи то налякався, чи то сказати нічого. «Семен, мій друг!» – похопився Богдан. «Ми з ним разом усе пекло Яничарське пройшли». «Він мене пораненого відвідував, їжу приносив, захищав, де треба було. За Семена я ручаюся, він не підведе». «Ну, коли так, хлопче», – усміхнувся Сірко, – «то хай воно все залишається, як є». «А тепер, браття», – звернувся до товариства, – «помолімося». «Подякуймо Господу Богу нашому за те, що відвернув від жахливої помилки, не дав стратити невинну душу». І все товариство як один дружно рушили до січової церкви. Багато чого змінилося за три роки в Україні, це скоро зрозумів Богдан. На Україну зазіхали і поляки, і турки, ще й російські воєводи, а гетьмани тим часом чубилися, булаву один в одного видираючи. Козацька ж старшина захоплювала грунти і млини, забувши й думати про бідний люд. Батьку, отамане, не стерпів одного разу Богдан, доки ж ця триватиме, скільки можна рідну кров проливати, га? Ой, синку, скорботно зітхнув полковник, коли б знайдя. Ось краще я тобі гарненько все поясню, щоб розібрався трохи, що воно зараз діється. Тож слухай. «Пам'ятаєш, три роки тому, коли ти в полон потрапив, збиралися ми нам'яти боки туркам, бо вони вже зовсім знахабніли. От як вас на форпості розбили, тоді захопили й полонеників, а невдовзі після цього налетіли знову і захопили вже двадцять тисяч ясиру та погнали в Крим». Ну, тут ми з братчиками вчасно спохопилися. Нас догнали цих людоловів на кучугурах Кінського острова та й віддячили добряче. Всіх вирізали до бісової матері і звільнили полонеників. Після тієї січі і зібралися ми з хлопцями до кримчаків у гості. Так... Як готувалися, я пам'ятаю, сам і в човнами возився, сумно зітхнув Богдан. Мене ще Дмитро обіцяв у той похід взяти, мріяв, як море побачу. І побачив, та тільки не з шаблею і на чайці, а з галери полонеником. А так, хлопче, погодився сірко. Яку б стежку собі не обрав, а Господь все одно на призначену ним виведе. Отож, тоді в 1660-му польський король Ян Каземир із Росією щепився, образився сердега, що Хмельниченко до росіян по захисту пішов і землі віддав. А російські воєводи, не втім биті, вирішили, що як через Юрася така буча, то хай він і допомагає у битві.